а наступного дня весело запалали справи Кусиківської сільради. Козаки Голюка зіпсували також телефонний зв'язок та ліквідували демобілізованого червоноармійця. В ніч на 27 липня сто вершників Орла Голюка заїхали на постій до містечка Шатави, де розгромили волосний виконком та спровадили з цього світу його голову. Тоді ж таке відділ на чолі з поручником Григорієм Коханом атакував третю і четверту сотні сьомого полку червоного козацтва, що стали на нічний спочинок в селі Розсоха. Внаслідок несподіваної атаки нічний відпочинок для двох червоноармійців перетворився на вічний. Двох окупантів було поранено, інші врятувалися втечею. 28 липня сотні кавалерістів Байди відвідала містечко Маків – Заїхавши на цукровий завод, позбавили життя кількох запопадливих совслужащих та одного члена волосного комуністичного середку. Дочекався свого і місцевий Волвиконком. 29 липня козаки Орлаголюка працювали у Баранівці та Сприсівці, що неподалік Дунаївців. Сексот зазначав, що при цьому повстанці виспівували слава дезертирам та розкидали. По вулицях Радянські та Царські Гроші. Того ж дня повстанці понівечили телефонну лінію між селом Підлісний Мукарів і містечком Дунаївцями. Інші відділи подільської групи оперували в районі Бару, Михалполя та Копайгороду. Зараз важко встановити, хто які акції здійснив. Та чи важливо це? Головне, що повстанці не давали вільно укріплюватись ворогу на нашій, не своїй землі. Зрозуміло, орла цікавило, як ідуть справи в отамана хмари. З ним він зустрівся в лісі, що зі сходу обнімав зіньків. Отаман хмара бадьоро здав звіт про свою працю. На його конту були два бої з червоною кіннотою та два напади на червоні частини. Окрім того, свій відділ хмара збільшив на 15 козаків. Тепер у нього нараховувалося 70 шабель. Оскільки команданти навряд чи були зацікавлені повідомляти про своїй невдачі, Орел у кожному відділі мав своїх інформаторів. «Не тому я це робив, що не вірив повстанчим ватажкам», – пояснював Яків Гальчевський, – «а з засади – знати все, щоб ніщо мене не могло заскочити. З іншого боку, досвід диктував мені нікому не вірити, бо не один повстанець згинув з причин надмірного довір'я». Козак-агент у конфіденційній бесіді з Орлом дав таку оцінку хмарі Харченку. Грабункових вчинків у відділі не було. Отаман малообережний, постій вибирає невідповідні місця. Вночі з незнаннім терені орієнтується слабо і часто блудить. Це спостеріг сотних Карабчевський і тепер завсіди сам веде відділ. До Орла хмара ставиться з пошаною. Було кілька вечірок, коли отаман впивався, тоді Карапчевський наказав його посадити на коня і вивести у безпечне місце. Інформація про внутрішню ситуацію у відділі стала підставою для розмови з Фмарою в чотири ока. Честь і гроші. Орел з Павлом Коноплянком у супроводі кількох козаків заїхали до відставного підполковника Покерта провідати рідних. Відділ, очікуючи, зупинився неподалік у лісочку В розмові з дружиною вияснилось, що у помешканні підполковника Покерта створилась тяжка атмосфера Дружина-коноплянка Тетяна та її сестра Поля поводяться нервово Весь час нарікають, що чоловіки зовсім не цікавляться ними Маруся висловила бажання жити окремо Яків пообіцяв найближчими днями знайти для дружини інше приміщення Подякувавши Покерту та його родині за допомогу, Орел та Коноплянко розпрощалися з дружинами. Не забарившись, вирушили в дорогу. Вже час було зустрітися з Голюком. Павло Коноплянко, що довший час мовчав, нарешті поділився своїми думками. «Нам необхідно терміново вислати за кордон жінок», сказав він. «Думка добра», – відповів Орел. «Але ж ми не маємо грошей. У чужій державі – Доки влаштуються на працю, треба мати гроші в золоті, а де їх взяти? Нехай буде, як доля судила. Говорячи це, отаман згадав дві історії. Перша трапилась з однією єврейською родиною, що на свою біду верталася з Америки до Проскорова. Їхали вони через літин на Летичів.